Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir, nur. Die fünf Freunde freuten sich in diesen Ferien auf einen ganz besonderen Ausflug. Tante Fanny nahm sie mit nach Dover, wo sie eine alte Freundin besuchen wollte. Die altehrwürdige Stadt an der Küste war berühmt für ihre Festung und die Kinder waren gespannt darauf, das alte Gemäuer zu erkunden. Zu ihrer Freude stellten sie fest, dass Tante Fanny's Freundin Elsa einen Sohn in ihrem Alter hatte, als sie beim Tee zusammen im Wohnzimmer saßen. Ja, du bist ein feiner Hund. Ich freue mich also, ja dass es mit einem Besuch von euch endlich einmal geklappt hat. Fanny. Ja. Und ich erst Elsa. Oh, oh, Die ist ja süß, ja, oder? ich finde es ganz toll, dass ihr alle hier seid. Ich habe ja leider keine Geschwister und auch keinen Hund. Und seit mein lieber Mann tot ist, ist das Haus eigentlich viel zu groß und zu ruhig für uns. Oh ja. Wie alt bist du, Ned? Alt genug, um eine Familientradition fortzusetzen und im Tunnelsystem zu arbeiten. Oh. Du arbeitest dort, aber ja. du kannst doch unmöglich schon mit der Schule fertig sein. Es ist nur ein Schülerjob. Aber ja. wir haben fast alle so angefangen. Wirklich? Okay. Genau. Als Mädchen für alles sozusagen. Ah. Ach ja. ja toll. <lacht> hast du nicht auch Führungen durch das Labyrinth gemacht, bevor mhm. du geheiratet hast? Das stimmt. Und seit mein Mann Harry tot ist, habe ich angefangen, gelegentlich wieder im Museumsshop zu arbeiten. Ja. Ja? ja. In unseren Familien hatten wir viele Tunnelführer und viele Tunnelbauer, wie mein Vater einer war. Jetzt sag doch mal, was es mit diesen Tunneln auf sich hat. Ja. ja genau. <lacht> Habt ihr etwa noch nie etwas von dem geheimen Tunnelsystem unter den Klippen von Dover gehört? Äh, nee, nicht, dass ich wüsste. Aber erzählst du uns davon? <lacht> Viel besser, ich zeige es euch, wenn ihr wollt. Äh, klar, ob wir wollen. Äh, gehen wir jetzt gleich? Nein, für heute ist es zu spät. Ja? Ja, aber morgen früh können wir gehen. Super! Ja. Ich dachte, morgen früh hast du frei? Na eben. Also, wenn ich keine Touristen führen muss, dann habe ich doch Zeit, George und den anderen die Plätze zu zeigen, die sie sonst nicht zu sehen kriegen würden. Genau. das klingt ja aufregend. <lacht> ja, ja, ich auch. Ähm, kann Timmy auch mitkommen? Wer? Ähm. Ach so, du bist Timmy, was? Er ist wirklich ganz <lacht> brav und macht keinen Ärger. Nein, nein, ja. nein. Er fühlt sich auch nicht für kleinen und engen Gängen. <lacht> Enge Gänge? Ja. Oh, ihr werdet euch wundern, wie viel Platz da unten ist. Wirklich? Ja. Na klar, Timmy kann mitkommen. Ich schleuse ihn schon irgendwie ein. Ja, toll! Das, kann man warten. das ist ja super! Das ist ja wirklich ein toller Ausflug. Ja. Am nächsten Tag waren die Freunde mit Ned schon früh unterwegs. Zunächst betraten sie die eindrucksvolle, riesige Festung von Dover. Das uralte Gebäude hatte seit vielen hundert Jahren so manchen Wirren getrotzt. Seine dicken Mauern und wehrhaften Türme beeindruckten die Kinder zutiefst. Nett führte sie zu einem breiten Gang, der sich zu dieser frühen Stunde nur spärlich beleuchtet in die Tiefe schlängelte. Es ist so still hier. Wieso sind denn keine Besucher da? Ich wollte euch einschleusen, bevor um 10 die Touris einfallen. Aha. Erstens, damit keiner was von dem Hund mitbekommt. Außer Blindenhunden dürfen Hunde nämlich nur in bestimmte Abschnitte vom Tunnelsystem. Okay. Ah, das war eine schlaue Idee. Und zweitens? Zweitens ist es doch viel cooler, wenn wir das Tunnelsystem ein bisschen für uns haben, ja. bevor der Massenandrang losgeht, ja. oder? Ja, cool. klar. <lacht> ich finde super, dass wir sozusagen eine Privatführung kriegen. <lacht> ja, na los. Hier geht es runter. Okay. Wow, pass auf. Schön tief. Ja, geht wirklich ganz schön steil abwärts. Oh, ja. Tja, wow. die Tunnel sind eben tief in den Felsen getrieben. Schließlich sollten sie auch einem Bombenbeschuss standhalten. Aha. und äh, wie tief geht dieser Tunnel? Oh, die erste Ebene ist nicht besonders tief. Das ist das System aus dem Zweiten Weltkrieg. Oh, okay. Es sind noch ungefähr 100 Meter, seht ihr? Da vorn macht der Gang eine Biegung. Ah. so eilig, Timmy. Wir haben doch genügend oh, Zeit. ich er denn hin. <lacht> Na? Was sagt ihr jetzt? Oh. oh <lacht> das gibt's <lacht> doch gar nicht. Ja. Wow, oder? <lacht> Total irre. Das... Das ist kein Tunnel, das ist... Das sind ja gigantische Höhlen. Wie viele Leute passen denn hier rein? Im Zweiten Weltkrieg war das hier die gedachte Verteidigungslinie gegen deutsche Angriffe. Oh. Hier waren zur schlimmsten Zeit ungefähr 700 Leute stationiert. So viel? Ja, sogar ein komplettes Lazarett gab es hier. Ja, das ist ja ein ganzes Dorf. Richtig. Und hier spielt sich das meiste vom Touristentheater ab. Okay. Man kann da hinten im Filmraum einen Film über die Evakuierung von Dünkirchen sehen. Und sich Eindrücke darüber verschaffen, wie es zu Kriegszeiten in England aussah. Unglaublich. Ich hätte nie gedacht, dass unter den weißen Kniffen von Dover so riesige Höhen existieren. Stimmt. Ja. Ja. Hallo? Hallo? Was war das? Oh! Das sind Fledermäuse. Es gibt hier einige Plätze, wo Fledermäuse nisten. Was ist denn, Timmy? Du, Ned, ich glaube, da hinten steht einer. Ach, der da hinten? Ja. Das ist doch nur Pauli. Paul? Der bewacht hier alles. Sie bitte? Ja. Ey, keine Sorge, Sir. Wir begleiten Ned. Das wird ihn ungemein beruhigen. Ja? <lacht> Kommt mal mit. Ich stelle euch vor. Ja. Okay. Ned, was machst du? Hey, Pauli! Wird sie nicht langweilig? Ah. <lacht> Ach so. Polly ist nur eine Schaufensterpuppe in Uniform. Der tut uns nichts. Ach, komm. Ah! Entdeckung, oh, jemand ah! schießen! Was? Wir ah! ah! haben doch nichts getan! Oh Tun Sie uns nichts! Kommt! Bitte? Ihr könnt jetzt wieder aufstehen. Ja, die Luft ist rein. Schrauben. Hey, du hast uns reingelegt. Mach das nicht nochmal. Ja, ehrlich. Ja, tut mir leid, wenn ihr einen Schreck bekommen habt. Der alte Projektor hat irgendwie einen Wackelkontakt und neigt dazu, plötzlich loszulegen. Wackelkontakt? Ja, damit werden Bilder aus dem Krieg projiziert. Deshalb die Ballerei. Ach so. Jetzt komme ich mir ganz schön blöd vor. Ja, und nicht, dass du denkst, wir werden immer solche Angst haben. Ehrlich nicht. Das Schlottern überlassen wir normalerweise Anne. Sehr witzig. Ha, ha. Das hier ist ein wirklich irres Museum. Ja, und das ist nur die Anfangsstation. Wirklich? Ja, in den anderen Räumen sind ganz viele interessante Sachen zu sehen. Ihr solltet wirklich mal eine geführte Tour machen. Da gibt's noch das Lazarett zu sehen und die Kommandozentrale. Klasse, ja. gleich morgen. Was denkst du, Timmy? Aber heute seid ihr mit mir hier. Aha. Ja, und bevor die erste Gruppe hier runterkommt, sollten wir weiterziehen. Weiter? Wohin denn? Eine Ebene tiefer n. Da sind die Tunnel aus der napoleonischen Zeit. Ah. Ja, Im 18. Jahrhundert war man auf eine Invasion aus Frankreich gefasst. Echt? Ja. Das klingt ja spannend. Geht dann los, oder? Gott. <lacht> die Freunde folgten nett weiter hinunter in das ausgedehnte Tunnelsystem. Der Weg ging steiler bergab und wurde allmählich schmaler. Unter dem Hall ihrer Schritte waren nun die Geräusche von tropfendem Wasser zu hören. Du, Annette, ist das mit dem Wassertropfen normal? Ja. Zwischen den Ebenen gibt es irgendwo eine kleine Wasserader. Aber keine Angst, die wird abgeleitet. Das Wasser hüllt nicht etwa den Stein aus oder so. Okay. <lacht> Na, ja, Timmy scheint es hier unten ja ganz wohl zu fühlen. Das denkst aber auch nur du. Timmy denkt eher, je schneller ich laufe, desto schneller komme ich hier wieder raus. <lacht> da fängt irgendwas. Was denn? Eine Münze. Ich habe eine Münze gefunden. Hä? Das ist... Zeig mal her. Das ist französisch. Echt? Ich, äh, ich hätte nicht geglaubt, dass hier noch sowas zu finden ist. Aber das ist tatsächlich eine alte französische Münze. Wirklich? Ja, Glückwunsch, Anne. Hey, toll. Die darf ich bestimmt nicht behalten, oder? Das ist nur eine kleine Münze. Davon sind im Museum hunderte zu sehen. Ach so. Zeig sie dem Personal oben. Vielleicht darfst du sie ja doch behalten. Das wäre doch ein schönes Souvenir, oder? Ja, schon ein bisschen neidisch. Na, mal sehen. Lass uns weitergehen. Timmy ist schon da vorne. Hey, lass dich doch nicht foppen, Timmy. Das ist wahrscheinlich der Pappkamerad, der auf diese Ebene aufpasst. Wie heißt der, Ned? Jacques oder, oder Michel? Moment ne? mal. Das, das Guck mal, <lacht> ich... <lacht> Wie bitte? Was? Was der, der spricht? Was macht ihr hier? Das ist doch keine geführte Tour. ach. ach. Hallo, Nett. Ja, hallo. Ich hatte dich gar nicht gesehen. Aber die Frage bleibt, was macht ihr hier ganz allein, ohne Führer? Ich wollte meinen Freunden bloß ein bisschen die Tunnel zeigen, bevor die Touristenhorden einfallen wie die Heuschrecken. Ja, ja. ja und was machen Sie hier? Arbeiten Sie am Wasserabfluss? Ich bin Tunnelbauingenieur und ah. bin dafür verantwortlich, dass das Höhlensystem in Schuss bleibt. Mhm. Meine Leute bessern gerade einen der Gänge aus und äh, verbreitern ihn. Ach so. John hat zusammen mit meinem Vater mal einen alten, vergessenen Tunnel neu entdeckt, von dem niemand mehr etwas wusste. Ich habe schon als kleiner Junge immer da hinten gespielt und einmal... Und jetzt wirst du mit deinen Freunden wieder nach oben gehen. Ich will nicht, dass ihr unten ganz allein unterwegs seid. Mhm. wir sind doch hier unten nicht ganz allein. Mhm. Sie sind doch bei uns. Ich habe hier unten einen Job zu erledigen und der besteht nicht im Babysitten, klar? Ja. Also, nett, mach, dass ihr wieder nach oben kommt. Ach, komm schon, John. Wenn deine Freunde die Tunnel sehen wollen, dann sollen sie eine geführte Tour buchen. Ja, aber Und wenn du deinen neuen Job nicht umgehend wieder los sein willst, dann tust du besser, was ich sage. Haben wir uns verstanden? Yes. Ja. Na, dann ist es ja gut. Wiedersehen alle zusammen. Ja, ja. okay, wiedersehen. Wiedersehen. Die Begegnung mit dem Ingenieur hatte die Kinder nicht wenig ernüchtert. Ihr Abenteuergeist war abgekühlt und sie kehrten an die Oberfläche zurück. Da die geführten Touren für diesen Tag bereits ausgebucht waren, schlenderten die Kinder gemeinsam durch die engen Gassen von Dover und sahen sich die Geschäfte an. Als sie an einer Weinhandlung vorbeikamen, stand davor eine kleine Menschenmenge. Hinter den Fenstern sah man einen rundlichen Mann mit einem Polizisten sprechen. Ja. Entschuldigen Sie, Madame, was ist denn hier los? Das wissen wir auch noch nicht. Die Polizei ist bei Mr. Pink. Hoffentlich ist nichts Schlimmes passiert. Keine Aufregung, meine Damen und Herren. Hier gibt es nichts zu sehen. Bitte gehen Sie weiter. Weiter. Es ist nur Routine. Niemand ist verletzt. Aber es ist doch ein dass Los, komm, das sehen wir uns mal an. Timmy, du bleibst hier. George, warte mal. Spinnst du? Jetzt kommt schon, es ist doch interessant. Ich bleib bei Timmy. Guten Tag, womit kann ich dienen? Hallo! Ähm, ach, wir wollten unserer Tante eine Flasche Wein schenken. Tut mir leid, da werde ich euch nicht helfen können. Oh. Aber... Sie verkaufen doch Wein. Ja, schon, aber nicht ein Minderjährige. Tut mir leid. Was, hm. Was hat denn die Polizei hier gemacht? Ähm, haben Sie Ärger? George, sei doch nicht so blum. Ja, Psst. Psst. Das kann man wohl sagen. Bei mir wurde eingebrochen. Nein. Nein. Was? Wirklich? Was wurde denn gestohlen? Das ist ja das Seltsame. Nur ein paar Kisten Wein. Ich habe oh. gerade erst bemerkt, dass die Kisten fort sind. Aber die Alarmanlage wurde nicht ausgelöst. Wirklich? Oh, okay. Dann muss der Gauner also einen Schlüssel gehabt haben. Ja. Er müsste den Schlüssel zum Laden und die Kombination für die Alarmanlage gehabt haben. Ja. Und außerdem noch den Kellerschlüssel. Aber mein Schlüsselbund war die ganze Zeit in meiner Tasche. Ich verstehe das einfach ja. nicht. Das ist das ist komisch. Merkwürdig. Das äh. ist allerdings seltsam. Äh, was sagt denn die Polizei dazu? Ja. Ja. Noch gar nichts. Ich weiß auch nicht, ob die sich wegen ein paar Weinkisten überhaupt viel Mühe machen werden. Ich, äh. ach, ich muss mir einfach eine bessere Alarmanlage zulegen. Äh. Aber ja. das ist ja alles nicht euer Problem. Also, wie ich schon sagte, ich kann euch leider keinen Wein verkaufen. Aber wenn ihr eine Beratung wollt oder eine Flasche anzahlen, die ich eurer Tante dann direkt ja, liefere... Ja, vielen, vielen Dank, aber wir überlegen es uns lieber nochmal. Kommt, Leute. Ja, alles klar. Tschüss. tschüss, wiedersehen. Wiedersehen, tschüss. ja. ja äh. Tschüss. Die spontane Neugier von George hatte den Freunden ein mäßig interessantes Rätsel beschert. Sie knobelten an dem Abend ein wenig daran herum, als Ned mit einer Kiste ins Wohnzimmer kam. Naja, jedenfalls können wir lange daran herumrätseln, wenn wir die genaue Alarmsicherung nicht kennen. Aha. Und so interessant finde ich einen Einbruch in einem Weinladen auch nicht, ehrlich gesagt. <lacht> hey. Oh. Oh, das Hier, denn? seht mal. Was ist das? Eine Schatzkiste? So ähnlich. Da sind alte Tunnelpläne von meinem Vater drin. Oh. Ja. Und was hast du damit vor? Morgen macht ihr doch eine geführte Tunneltour. Ja. ja, und übermorgen dachte ich, könnten wir noch mal auf eigene Faust losziehen. Ach, was? Aber ich dachte, dieser John hat uns das verboten. Immerhin ist er doch wohl der zuständige Ingenieur da unten. Ja, ja und du könntest wirklich richtig Ärger bekommen, wenn du uns trotzdem noch mal da schleppst. Ja. Nur wenn wir uns erwischen lassen, oh. ja, wenn wir aber abends darunter steigen. Hey. Hey. Du willst nachts darunter? Im Dunkeln? Oh. Mensch, oh, da unten ist es immer dunkel. <lacht> Seht mal hier. Oh. Was denn? Hier habe ich eine alte <lacht> Tunnelkarte gefunden. Die hat mein Vater angefertigt, als sie den Verbindungstunnel zwischen der napoleonischen Ebene... Und dem Labyrinth aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt hatten. Das ja. Oh, zeig mal! Das sieht so aus, als wenn da noch mehr Tunnel abzweigen. Das ist toll, nicht? Ja. Mir ist vorhin erst eingefallen, dass diese Karten noch auf dem Dachboden sein mussten. Hey, wenn wir uns da durchschlagen, dann entdecken wir vielleicht noch was Neues. Ja, oder der Tunnel stürzt ein und begräbt uns. Na, Denk doch mal an deine Münze, Anne. Davon gibt es in dem alten Tunnel vielleicht doch ganz, ganz viele. Ja, ja, ja und vielleicht auch noch Napoleons Krone, was? Dann müssen wir nur noch den Fledermausmist davon abkratzen und schon sind wir reich. Du musst schließlich nicht mitkommen, wenn du nicht willst. Na toll. Ich will nämlich auch gar nicht. Diese dunklen Tunnel gefallen mir nicht. Ich gehe zu Bett. Gute Nacht. Oh, okay. okay, schlaf gut, Bis ja. Morgen. Gute Nacht. Okay. Bis morgen. Also, Nett, wie stellst du dir das ganze Abenteuer vor? Passt auf. Ich habe einen Schlüssel für die Anlage, weil ich manchmal morgens schon ganz früh da bin. Aha. Es ist also kein Problem, auf das Gelände zu kommen. Gut. Ja, wir gehen einfach in die Tunnel. Und hier an der Abzweigung versuchen wir dann, den Eingang zum Verbindungstunnel zu finden. Was meinst du, wie lange wir da unten sein werden? Oh, ein paar Stunden vielleicht. Okay. Wir schleichen uns also am besten aus dem Haus, wenn unsere Mütter schlafen gegangen sind. Gute Idee. Lass uns diese Pläne nochmal genauer ansehen. Was zum Beispiel ist denn dieser Strich da? Am nächsten Tag machten die Freunde eine reguläre Tunnelführung mit, auf der sie viel Interessantes erfuhren. Doch Julian, Dick und George konnten es kaum erwarten, mit Ned allein auf Tunnelerkundung zu gehen. Am Abend darauf war es soweit. Anne war zu striktem Stillschweigen verdonnert worden und sollte dafür sorgen, dass es so aussah, als ob alle Kinder in ihren Betten lägen. Die anderen packten Ausrüstungsgegenstände in ihre Rucksäcke, Taschenlampen, Seile und Kreide zur Wegmarkierung. Sogar eine kleine Hacke hatte Ned aus der Kiste seines Vaters zutage gefördert. Als es im Haus der Hudsons ruhig wurde, schlichen sich die vier mit Timmy aus der Tür. Bald schon waren sie am Eingang des Höhlenlabyrinths angekommen. Oh. Ich bin gespannt. Ja. Ach, Timmy, es ist doch auch nicht schlimmer als bei Tagen. Das klingt aber nicht besonders überzeugt. So, hier hört die Notbeleuchtung auf, die auch nachts angeschaltet bleibt. Na ja. dann, hol die Taschenlappen raus. Okay. Sie ein. Okay, warte. Komm her zu mir, mein Guter. Brauchst doch keine Angst zu haben. Hm? So laut, Timmy, du schreckst die Fledermäuse auf. Oh. Da sind wir. Hier ist der Eingang zu dem alten Tunnel, den mein Vater und John damals gefunden haben. Hoffentlich ist der Eingang nicht so vernagelt, dass wir ihn nicht aufkriegen. Ja, na mal probieren. Hast wir ja. versuchen? Ja. Hey doch nicht. Das, das, das Brett ist los. Ja. Der Eingang ist gar nicht versperrt. Oh. Oh. Das, das, das, das ist ja eine Tür. Eine Tür? Ja, aber, komisch. Das ist ja merkwürdig. Komm, George. Okay. Aber ich dachte, das hier wäre ein ganz alter Tunnel, der nicht mehr benutzt wird. Oder hatte ich das falsch verstanden, Ned? Nein. Ich dachte auch, der Tunnel wäre unbenutzt und abgeriegelt. Ja. Hey, leuchtet mal auf den Boden. Ja, da liegt nur ganz wenig Geröll herum. Das scheint weggeräumt worden zu sein. Stimmt. Ja. Oder? Hey. Timmy, nicht so schnell. Wir wissen doch nicht, wie der Tunnel verläuft. Timmy! Wartet mal. Hä? Ich habe die Karte ja dabei. Also... Die ist zwar nicht besonders genau. Mein Vater hat ja damals nur eine Gedächtnisskizze gemacht. Ich, ja. ich leuchte mal. Ja. ja, aber der Tunnel müsste da vorne nach links um die Ecke biegen. Mhm. Und dann... B links? Aber ja. die, die Biegung da vorne geht nach rechts. Stimmt. Das ist ja eigenartig. Ja. Auch wenn mein Vater nur eine Skizze aus dem Gedächtnis gemacht hat. So komplett hätte er als Ingenieur sich doch nicht irren können. Leute, ja. hört mal, da kommt jemand. Ja. Was kann das sein in dieser oh. Zeit? Keine Sch ah, Ahnung, aber wenn das John ist, dann bin ich meinen Job los. los. Nein. Gott, dann stoppen wir uns okay. Ja, ja. Bitte, wir sind der Nische im Fisch. Schott. Mit einem sehen Sie uns nicht. Fred, Alter. Ja. Pass auf. Ja. Mach sofort alle Taschenlampen aus. Ja. Mann, ich hoffe, die ganze Plackerei lohnt sich am Ende auch. Was war das? Was war was? Ich könnte schwören, ich hätte da eben etwas gefühlt. Und? Siehst du was? Nee. Das war wahrscheinlich nur eine Ratte. Oder eine Fledermaus. Du siehst schon Gespenster. Hm. Kein Wunder bei der vielen Zeit, die wir hier unten verbringen. Aber jetzt ist es ja so gut wie vorbei. Bald brechen goldene Zeiten für uns an. <lacht> die ganze Kohle für uns allein. Und jetzt komm, lass uns so kurz vor dem Ziel keine Zeit mit Gespenstergeschichten vergeuden. Hast recht. Komm. Sind sie? sind sie. Die Kinder atmeten erleichtert auf. Das war gerade noch gut gegangen. Wer war das? Keine Ahnung. Wirklich merkwürdig. Total. Ja, Jimmy, mir ist auch irgendwie komisch. Also, ich glaube, jetzt können wir die Taschenlampen wieder anschalten. Aha. Keine Ahnung, wer das war. John war es jedenfalls nicht. Seine Stimme hätte ich erkannt. Lass uns mal bis zur Abbiegung schleichen. Vielleicht können wir erkennen, wo die hingegangen sind. Gute Idee. Ja. Ah. Alles okay. Oh. okay. Ja, alles gut. Ja. In der Dunkelheit kann man zwar nicht sehr weit gucken, aber eigentlich müssten wir doch zumindest noch das Licht ihrer Lampen sehen, oder? Ja, ich schon. verstehe das auch nicht. Wo sind die bloß hin? Wie vom Erdboden verschluckt. Ja. Aber ich höre doch das Geräusch vom Presslufthammer. Ich auch. Die müssen da irgendwo sein. Und jetzt ist wieder alles still. Aber John hm. hat doch erzählt, dass seine Leute einen Gang ausbessern. Ja. ja. Vielleicht arbeiten die jetzt auf einer anderen Ebene. Kann sein. Ist schon möglich, aber mitten in der Nacht... Also, wir sollten John mal fragen, wieso der Gang hier in die falsche Richtung geht. Ja. Wenn irgendjemand darüber Bescheid weiß, dann doch wohl der zuständige Ingenieur. Ja. Und wie soll ich ihm erklären, woher wir das mit dem Tunnel wissen? Ja, das ist wirklich ein Problem. Mhm. Du wie? müsstest ja zugeben, dass du ohne seine Erlaubnis hier unten warst. Ja, genau. So, das ja. würde echt Ärger geben. Da kommt noch wer. Was, Was ist denn nur los heute Nacht ah, hier äh. unten? Los, mach die Taschenlampen wieder aus. Ja. Billy? Toni, Seid ihr das? Wir sind hier, Vanessa. Ah. Willst du mal sehen, wie weit wir schon sind? Ja. Außerdem brauche ich die Karte zurück, die ich mir von meinem Bruder geliehen habe. Er hat plötzlich entdeckt, dass sie nicht mehr da ist. Die brauchen wir aber noch. Ach, Herrgott nochmal. Könnt ihr denn keine Abschrift davon machen? Ihr braucht das blöde Ding doch bloß durchzupausen. ist sie genauso verschwunden wie die beiden Männer. Ja, das wird tatsächlich immer seltsamer. Mhm. Weißt du, wer das war? Ich bin nicht ganz sicher. Es könnte Johns Schwester Vanessa gewesen sein. Vanessa Newman. Die hat ein Antiquitätengeschäft. Hm. Und was tut die unten im Tunnelsystem mitten in der Nacht? Woher soll ich das wissen? Hm. Timmy scheint sich dafür irgendwas zu interessieren. Oh, ja. Seht mal, die, die Steine in dieser Wand, die sind doch irgendwie ziemlich locker. Uh -huh. oh, oh ja, die sind los. Ja. Ich nehme mal die Hacke. Da ist ein ziemlich großer Spalt entstanden. Ha, hoffentlich haben die Leute, die gerade hier waren, das nicht gehört. Ach, tsch, hört doch mal. Mhm. Ich glaube, die haben ihre Presslufthammer wieder angeschmissen. Ja. Da drüben mit Sicherheit lauter als die paar Steine, die runtergepoltert sind. Ha, hoffentlich. Dick, Ned, ja. Helf mir mal. Ja, in deiner Wand liegt so eine Art Höhle. Leuchtet mal mit den Taschenlampen rein. Was? Das riecht das von meiner Lampe recht nicht aus. okay. okay. Klar. Seht ihr, was ich sehe? Ja, da, da steht eine Truhe. Ja? Die sieht ziemlich alt aus. Ja. Kommt, Jungs. Oh. auch durch. Ja. Auch Ned und Julian schafften es, sich durch den schmalen Spalt zu quetschen. Vorsichtig betraten sie die kleine Höhle und näherten sich der alten Truhe. Was ist was so mit der Truhe auf sich hat? Ja. Meint ihr, die wurde von irgendjemand hier versteckt? Ja, wahrscheinlich. Und dann wurde sie irgendwie vergessen. Ja. Lasst uns mal sehen, was da drin ist. Kickst okay. ja. mhm. du sie auf? Verschlossen. Aber ich wette, die Schlösser sind morsch. Warte mal. Nochmal. <lacht> Ein, ein Schatz. Das ist ja ein ganzer Schatz. Wahnsinn. Ein Goldmünzen ohne Ende. Seht ihr? Ja. Wahnsinn. Die Leute von vorhin kommen zurück. Was? Okay. Ja, macht die Taschenlampen aus. Ja. Vielleicht bemerken sie den Spalt ja nicht. Ich schlage vor, wir brechen die Expedition für heute Nacht ab. Ja. Das ist Und was ist mit dem Schatz? Den können wir doch nicht einfach hier stehen lassen. Nimm ein paar Goldmünzen mit. Die vergleichen wir morgen mit denen im Museum. Ja, ja. ja Dick, mach ja, mal. Ja. Und wir schichten die losen Steine einfach wieder aufeinander. Okay. Da ja. dieser Gang ja sowieso nicht von der Öffentlichkeit genutzt wird, fällt es dann vielleicht gar keinem auf. Ja. Alles klar, in Ordnung. Okay. Okay. Ja, los, raus hier. Ja, okay, Vorsicht. Ah. Noch... So, alles klar. Ich bin jetzt durch... Gut, Ja, Hätte mir mal, die Steine wieder aufzuschichten. Ja. Ja, ja. ja. ja. ja. ja warte. So. So, gut. Ja. Auf ja. den ersten Blick sieht man nicht, dass die Höhle dahinter liegt. Aber ich muss rauskriegen, was es mit diesem Gang auf sich hat. Ja. Also... Oben Im Museumshop verkaufen die Karten des Tunnelsystems, richtig? Ja. Und meinst du, die sind genauer als die Skizze deines Vaters, nett? Weiß ich nicht. Hm? Auf jeden Fall besorge ich mir morgen eine. Ja, gut. Dann werden wir sehen. Und jetzt kommt los. Das okay. weg. Am nächsten Tag wollten Tante Fanny und Elsa einen Stadtbummel machen. Und da Ned eine Führung im Museum hatte, beschlossen die Freunde, getrennte Wege zu gehen. Anne und Julian begleiteten ihn, während George und Dick die Gelegenheit wahrnahmen, mit den beiden Damen die Stadt besser kennenzulernen. Du bist sehen, Fanny. Diese Antiquitätenhändlerin hat ganz exquisite Stücke. Oh ja, ich würde mich wirklich freuen, wenn ich endlich einen schönen antiken Sekretär finden oh. würde. Also diese modernen Schreibtische sehen fürchterlich aus. Bestimmt wirst du bei Vanessa Newman fündig. Besonders die Kirschbaumöbel aus dem letzten Jahrhundert sind eine Wucht. Du, Dick, mhm. ich verstehe nicht, wieso wir Mutter Mrs. Hudson zu diesem blöden Antiquitätenladen begleiten müssen. Dick doch mal nach, George. Ned meinte gestern im Gang, dass die geheimnisvolle Frau vielleicht die Antiquitätenhändlerin Vanessa Newman gewesen sein könnte. Ah, du hast recht. Und die ist die Schwester von John, dem Ingenieur. Genau. Ja. Und was verkaufen Antiquitätenhändler? Möbel, Gemälde, Silber? <Gülter> Und auch manchmal alte Münzen. Ja. Vielleicht hat die was mit dem Schatz aus dem Gang zu tun. Es kann jedenfalls nicht schaden, sich in dem Laden mal umzusehen. Du bist ein Genie, Dick. Ich weiß. Hier sind wir schon. Siehst du Fanny? Oh ja, Antiquitäten und Stilmöbel. Oh, sehr schön, Elsa. Mm. Die Stücke im Schaufenster sind jedenfalls schon ganz mein Geschmack. <lacht> Lasst uns reingehen. <lacht> Aber Timmy, Timmy sollte hier draußen lassen. Wieso denn? Timmy ist doch ganz brav. Mach schon, George. Mrs. Hudson, wie geht es Ihnen? Ganz ausgezeichnet, danke. Dies ist meine Freundin Fanny. Ach, ja, guten Tag. Tag. Sie möchte sich mal nach einem Sekretär umsehen. Tja, da muss ich Sie enttäuschen. Leider wurde in meinem Lager eingebrochen und Was? einige meiner schönsten Stücke wurden gestohlen. Was? Was? Was denn? Bei Ihnen wurde auch Ach, eingebrochen? So ja. ja. So, so wie beim ja. Weinhändler? Ja, ich habe schon von dem Einbruch bei Mr. Pinnett gehört. Ach. Ja. Haben Sie eigentlich ein Einlademanlager? Ja, aber die hat nicht ausgelöst. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Aha. Oh. Ähm. Bergwürdig. Darf ich vielleicht Ihre Toilette benutzen? Aber sicher. Unten im Keller ist eine. Vielen Dank. Ludwig, Er ja. hatte recht. Die Stimme gehört der Lady von letzter Nacht. Der Toilettengang war natürlich nur ein Vorwand, um sich im Keller umsehen zu können. George betrat die kleine Toilette und drückte die Spülung, um ihre Tarnung aufrechtzuerhalten. Dann verließ sie den Toilettenraum und wollte sich gerade umsehen, als sie Timmy im Nebenraum winseln hörte. Timmy! Timmy, was machst du denn da? Hör auf, rumzuschnüffeln! Komm, komm weg da! Komm weg von der Plane, sag ich! ja aus wie ein Loch im Boden. Was tust du hier? Oh, tut mir leid, mein Hund war etwas übereifrig. Sagen Sie mal, was ist denn unter der Plane? Da wird etwas ausgebessert. Oh. Nicht, dass es dich irgendetwas anginge. Ja, entschuldigen Sie. Komm, Timmy. George, was hat denn so lange gedauert? Ah, Mutter, Timmy hat mal wieder etwas rumgeschnüffelt. Ich habe doch gleich gesagt, du sollst ihn vor der Tür lassen. Ja, ich weiß. Also, Vanessa, geben Sie mir doch bitte Bescheid, wenn Sie etwas Entsprechendes hereinbekommen. Ja. Und grüßen Sie John herzlich. <lacht> Ned ist ja ganz begeistert von seinem neuen Mentor. <lacht> Gern, meine Lieben. <lacht> Auf Wiedersehen. Wiedersehen, okay, ja, vielen okay. Dank. Wenig später trafen sich die Kinder und Ned auf dem kleinen Rummel im Stadtpark. Dort waren ein paar Karussells aufgebaut. Anne wollte unbedingt mit der Schiffsschaukel fahren und rannte hin. George dagegen konnte es kaum erwarten, Ned und Julian von dem Einbruch bei Mrs. Newman und dem seltsamen Loch im Boden zu berichten. Jungs, Mrs. Newman ist tatsächlich die Frau aus dem Tunnel von letzter Nacht. Oh. Ich habe ihre Stimme wiedererkannt. Ja? Und ihr werdet nicht glauben, was ich im Keller gefunden habe. Ha? Was war denn nun da? Eine napoleonische Münze? Viel besser, ein Loch! Ha? Was? Ein, ein Loch? Ein Loch? Ja? Ja. Wie meinst du das? Bei Mrs. Newman wurde auch eingebrochen, genau wie beim Weinhändler. Aha. Aus ihrem Keller wurden Möbel gestohlen. Und im Keller klafft ein Loch. Wahrscheinlich haben die Diebe von unten ein Loch in ihrem Keller gegraben. Ja? Hm. Naja, Mrs. Newman behauptet, es handelt sich um Ausbesserungsarbeiten. Aha. Sie war ziemlich unwirsch, als ich mir das Loch angesehen habe. Übrigens hat Timmy es entdeckt. Guter <lacht> Junge. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> vielleicht hat jemand von den Ausbesserungsarbeiten gewusst und, und das ausgenutzt, um von unten in den Keller zu kommen. Ja, könnte das ist sein. Clever. Da schlägt die Alarmanlage dann auch nicht an. Genau. Darum wird die Polizei sich schon kümmern. Vielleicht es beim Weinhändler auch ein Loch im Keller. Fall gelöst. <lacht> aber es ist doch seltsam. Beim Weinhändler wurden nur ein paar Kliften Wein geklaut. Bei der Mrs. Newman immerhin Mulbestücke. aber... Ich, ich weiß gar nicht, worauf du raus willst, George. Ich meine, das fasziniert dich bloß an zwei ziemlich harmlosen Einbrüchen. Genau. Ich will doch das viel aufregende Rätsel um den falschen Tunnelplan lösen können. Genau. Ich will darauf hinaus, dass sich jemand viel Mühe macht, in Läden einzubrechen, in denen keine großen Gewinne zu erwarten sind. Ja. Hm. Wieso, frage ich euch. Und was hat die Antiquitätenhändlerin damit zu tun? Was sollte sie mit den Einbrüchen zu tun haben? Hast du in ihrem Laden irgendwelche verdächtigen Sachen gesehen? Eigentlich nicht, aber ich habe so ein komisches Gefühl. Ach, das überzeugt mich George, nicht. George, du hast keine Beweise. Das heißt doch nichts. Hey, fährt jemand mit mir Kettenkarussell? Klar, warum nicht? Mit den Typen kann man sowieso nicht richtig reden. Was? Timmy, du bleibst hier oh. bei den Jungs. Oh, das, das ist doch, doch nicht beleidigt, George. Ach, lass mich doch in Ruhe. Komm Ann. Oh ja. Auf geht's. Oh Mann. Also ich schlage vor, wir sehen uns heute Abend die Detailkarte genau an. Mhm. Ja, ganz meine Meinung. Und George kann dabei sein oder nicht, wie sie will. Ja. ja. Am um Abend hatte sich George wieder abgeregt. Die Freunde saßen einträchtig über der detailgenauen Karte, die Nett sich im Museum besorgt hatte. Also schaut mal, das hier ist der Hauptgang auf der napoleonischen Ebene. Mhm. Dort geht der Nebengang ab, in dem wir waren. Und seht mal... Dies ist die Karte von meinem Vater. Ja? ja die zeigt einen Gang, der nach Osten abbiegt. Okay. Also, diese Karte zeigt zwei Abzweigungen. Eine nach Osten und eine nach Westen. Das verstehe ich nicht. In dem Gang, in dem wir waren, da gab es ganz offensichtlich nur eine Abzweigung. Ja? ja. Wir müssen uns da unten unbedingt nochmal umsehen. Diese Abzweigung, die verschwunden ist, fällt euch da etwas auf? Ah, hm. Eigentlich nicht. Worauf willst du hinaus? Guck genau hin. Wenn man dem Verlauf des Tunnels folgt, dann führt er unter einer ganz bestimmten Straße entlang. Aha. Na und? Die meisten Tunnel verlaufen unterirdisch irgendwo unter der Stadt. Aber schaut doch. Diese Straße über dem Tunnel, an der liegen sowohl die Weinhandlung als auch das Antiquitätengeschäft. Hey. Wow. Ja, Vermutest stimmt. du etwa, dass jemand sich von dem nicht vorhandenen Tunnel aus unter die Läden gebuddelt hat? Ha. Naja, es klingt vielleicht nicht sehr plausibel. Ha. Nicht sehr plausibel. Findest du das nicht ein bisschen untertrieben? Du meinst, jemand bohrt sich durch ewig viele Meter Gestein, um ein paar Kisten Wein und ein paar Möbel zu klauen? Genau. Das klang schon heute Nachmittag nicht sehr logisch. Außerdem müsste John da mit drin hängen. Mhm. Unmöglich, sowas unbemerkt vom leitenden Ingenieur durchzuziehen. Und für John lege ich meine Hand ins Feuer. Aber Mrs. Newman ist seine Schwester. Und die hat ihm doch wohl eine Karte geklaut, oder? Ja, Und anscheinend ja. den unbenutzten Gang entdeckt. Richtig. Und die weiß möglicherweise auch irgendwas über die alte Truhe. Mhm. Vielleicht ist es das, wonach die im Tunnel suchen. Ja. Ne, du könntest recht haben. Ja. ja. Auf jeden Fall sollten wir uns das Tunnelsystem nochmal ansehen. Ja. Also ich finde, wir müssen uns eher die Leute ansehen. Wir müssen rauskriegen, wer die Typen im Tunnel waren. Mhm. Wenn die irgendwelche krummen Touren machen, dann werden sie sich auf irgendeine Weise verraten. Das könnte sein. Hey, keine schlechte Idee, George. Ja. Äh, Ned, kannst du rausfinden, wer die beiden Typen waren, die uns im Tunnel begegnet sind? Nichts einfacher als das. Ich muss nur im Büro nachfragen. Ja, vielleicht kannst du gleich morgen nachfragen und uns dann anrufen? Klar, kein Problem. Okay. Bei der Gelegenheit kann ich auch gleich nach den Münzen fragen, die wir in der Truhe gefunden haben. Ja, Sehr gut. Okay. Okay. Ja. Wir heften uns an die Fersen der Männer, sobald wir wissen, wer sie sind. Ja. Morgen Nacht könnten wir dann nochmal runter in den Tunnel. Oh, schon wieder irgendeine Verfolgung? Ich dachte, wir könnten zur Abwechslung mal ein bisschen baden gehen. Naja, vielleicht kommt ja bei den Typen gar nichts raus. Dann können wir immer noch baden gehen, okay? Na, wenn du meinst. Schon früh am nächsten Morgen erkundigte sich Ned nach den Namen und Adressen der Tunnelcrew. Da er selbst arbeiten musste, übernahmen die fünf Freunde es, die beiden Männer zu beschatten. George und N. hatten vor dem Haus des einen Mannes Posten bezogen. Dieser verließ aber seinen Garten nicht. Julian und Dick dagegen konnten dem zweiten Mann, der gleich morgens in die Stadt ging, bis zu dem Antiquitätenladen folgen. Er sah sich kurz um. Und ging dann hinein. Nach kurzem Zögern betraten auch Julien und Dick den Laden. scheint keiner da zu sein. Hallo? Ist jemand da? Bin hm. ja, ich? Du bist doch eben hier reingegangen. Herr George hat doch was von einem Keller erzählt, oder? Ja. Lass uns mal nachsehen. Wir, wir schleichen leise runter. Okay. Shh. Was habt ihr Idioten euch bloß dabei gedacht? Naja, nachdem wir aus Versehen bei Pillet durchgebrochen waren, haben wir ein bisschen was gegen den Durst mitgehen lassen. Und da dachten wir... Dachtet ihr was? Dass ihr von mir ein paar Möbel mitnehmt, damit ihr euch ausruhen könnt? Deshalb seid ihr auch bei mir durchgebrochen? Nein, nein, wir haben es nur nochmal verschätzt. Schließlich haben sie uns die Karte weggenommen. Aber eigentlich ist es doch ganz gut so, oder? Wenn bei Ihnen auch eingebrochen wird, dann fällt auf Sie doch kein Verdacht. Sag mal, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Kein Verdacht? Auf mich wäre sowieso kein Verdacht gefallen. Warum auch? Naja, weil, weil Ihr Bruder doch der Tunnelingenieur ist und überhaupt... Oh, warum habe ich mich bloß mit Euch Schwachköpfen eingelassen? Oh, also, wie weit seid Ihr? Ja, ziemlich weit. Hm. Der Felsen ist weich, wir kommen ganz gut voran. Gut. Heute Nacht, würde ich sagen. Dann schwimmen wir im Geld, dann steigt die große Sause. Sause? Spinnst du? Wenn die Sache vorbei ist, wird die Polizei überall sein. Da heißt es, unauffällig zu bleiben. Keine Party? Keine Party. Keine großen Ausgaben. Jedenfalls nicht für eine Weile. Och Mann, bei so einem großen Ding. Die haben irgendeine eine ganz große Sache für äh, großes Ding. Was kann das sein? Meinst du, das hat was mit dem Schatz in der Seitenhöhle zu tun? Ja, keine Ahnung, aber wenn sie uns hier erwischen und ihnen klar wird, dass wir alles gehört haben, dann stecken wir mächtig in der Tinte. Oh ja. Was war das? Hast du auch was gehört? schnell. Was? In der Mittagspause trafen sich die fünf Freunde mit Ned in der Festung. Aufgeregt erzählten die Jungen ihre spannende Geschichte. Nun beugten sich alle über die detaillierte Tunnelkarte und verfolgten die Gänge. Ich kann es kaum glauben, dass wir hier wirklich an einem Verbrechen auf der Spur sind. Ja. Verstehe bloß nicht, was die vorhaben. Ja, die graben einen Tunnel. Aber, ja. aber wozu? Um den Schatz abzutransportieren? Das können sie doch unauffälliger tun. Ja. Ja, oder, oder um Läden auszuräumen, bei denen nichts zu holen ist? Es muss jedenfalls irgendwas mit diesem scheinbar verschwundenen Gang zu tun haben. Also von da aus operieren die wahrscheinlich. Dann können wir ausgehen. Es hilft nichts. Wir müssen heute Nacht nochmal da runter. Vielleicht sollten wir John benachrichtigen, Ned? Oder glaubst du, der hängt da doch irgendwie mit drin? Nein, das glaube ich nicht. Übrigens ist er heute nicht zur Arbeit erschienen, wie ich gehört habe. Was? Ja. Das kann doch kein Zufall sein. Tja. Hm. Lass mal sehen. Also. Wenn wir von dem verschwundenen Tunnel ausgehen, der führt hier zur Hauptstraße. Ja. Ähm, Haben Sie sich unter die Weinhandlung und den Antiquitätenladen gebuddelt? Hm. Leute! Ja, was hast du? Was ist denn? Denk doch mal ein bisschen weiter. Was, was weiter? Ja. Wie weiter? Also, wenn der Tunnel hier, hier, unter der Straße entlang führt, aha, ja? Aha. Dann, dann, dann zieht doch mal eine Linie zum Ende der Straße. Okay. Mhm. Ja? Sieht mal, was da eingezeichnet ist. Die Bank? Parkleys Bank? Eine der größten der ganzen hey, Gegend? Yes. Oh. Das ist allerdings ein Grund, um einen Tunnel zu brüllen. <lacht> <Und lacht> das würde auch erklären, was dieser Ganove gemeint hat <lacht> mit <lacht> seiner Angeberei von wegen im Geldschwimmen. Na klar. So. Das, ist das ergibt wirklich einen Sinn. Oh Mann. Ja, und was machen wir jetzt? Rufen wir die Polizei? Ohne Beweise? Also ich glaube, das bringt nichts. Na dann, ich schlage vor, wir klettern heute Nacht nochmal runter und schauen uns genauer um. Dieser verflixte Gang, der muss doch irgendwie zu finden sein. Ja. Seid ihr verrückt geworden? Falls ihr den Gang findet und dann lauft ihr doch den Ganoven direkt in die Arme. Was meint ihr, was die damit euch machen? Ja, und deshalb bleibst du auch zurück. Und sozusagen als unsere Lebensversicherung. Kommt nicht in Frage. Das ist alles viel zu gefährlich. Die können euch den Hals umdrehen, bevor euch jemand zur Hilfe kommt. Ach, nicht, wenn wir vorsichtig sind. Was versteht ihr schon unter vorsichtig? In dieser Nacht machten sich Ned, Julian, George und Timmy noch einmal auf zum Tunnelsystem. Vorsichtig schlichen sie zum alten Gang und folgten dem Verlauf bis zur Abzweigung. Es Geht nur der eine Gang ab. Ja? An der Stelle der Wand hat Demi neulich schon ein Theater gemacht. Ach, ja, das aber was ist denn? Oh, ich werde verrückt. Das, das ist? ist ja gar kein Stein. Nein, das, das ist ja nur eine angemalte Plastikwand. Ja. Ich glaub's ja nicht. Der zweite ja. Gang? Gefunden. Ja. Los, rein da. Ich so schnell, George. Ach, komm, Jay. Nein erst mal mit der Taschenlampe ausleuchten. Da liegt jemand auf dem Boden. John! Und er ist gefesselt und geknebelt. Oh ja. Alles okay? Na endlich. Ihr seid meine Rettung. Ich, ich dachte schon, ich würde hier unten ersticken. Wer war das, John? Wer hat Ihnen das angetan? Tony und Billy. Die ja. beiden haben hier ein krummes Ding laufen. Hä? Sie benutzen diesen alten Tunnel... ...um ne? sich unbemerkt unter die Bank vorzugraben und den Safe auszuräumen, Ach. richtig? Was? Wo, woher wisst ihr das? Das <lacht> haben wir uns alles zusammengereimt. Wo sind die beiden jetzt? Ach, gestern Nacht habe ich sie erwischt. Ja? Ich habe schon seit ein paar Tagen komische Geräusche gehört. Weil, als ich sie gestern Nacht fand, bohrten sie gerade fröhlich nach oben. Sie, sie müssen mit ihrer Arbeit fast fertig sein. Ach, das wissen wir. Sie stecken mit Mrs. Newman unter einer Decke. Vanessa? Ja. Meine Schwester? Genau. Ja, die ja. scheint Ihnen eine Tunnelkarte geklaut zu haben. Ja. Und dann hat sie vermutlich den ganzen Plan ausgetüftelt. Das gibt's <lacht> doch nicht. Ich hatte mich schon gewundert, wo meine Karte geblieben war. Und in letzter Zeit hat Vanessa mir auffällig viele Fragen über das Tunnelsystem gestellt. Und dann hat sie mit ihren Leuten das ganz große Ding geplant. Ja. Diese Verbrecher Toni und Billy hätten mich hier unten einfach liegen lassen. Ja. Wir müssen die unbedingt aufhalten. Ja. unbedingt. Das werden wir. Keine Angst. Können Sie laufen, John? Um diese Halunken aufzuhalten, könnte ich über Wasser wandeln. Ja. na dann los. Auf geht's. Okay. Okay. komm, zu Leuchtung sein. Die ist im Safe auch nachts immer an. Oh Mann! Na los, Billy, mach das Loch größer, damit wir durchbrechen können. Ist schon dabei. Oh Mann! Wir sind durch! Ein schönes Loch. All die schönen Scheinchen und Münzen. Ich kann es kaum erwarten. <lacht> Dazu wird es nicht mehr kommen. John! Verdammt, wie bist du denn hergekommen? Mit uns. Genau. Wir haben ihn im Gang gefunden. Und ihr Spiel ist aus. Das Geld bleibt im Banksafe, wo es hingehört. Das glaube ich kaum. Oh. Los, setzt euch dort an die Wand oder es knallt. Lass ja. das, Vanessa. Damit kommst du nicht durch. Ach nein? Das werden wir ja sehen. Vanessa. Wenn wir das Loch wieder verschlossen haben, dann seid ihr hier eingesperrt. Mal sehen, wie viele Tage es dauert, bis man euch findet. Vanessa, das kannst du nicht machen. Bis dahin sind wir jedenfalls über alle Berge. Davon würde ich nicht unbedingt ausgehen. Polizei? Sie sind verhaftet. Hände hoch. Und nehmen Sie die Waffe runter. Timmy! Oh, Timmy, bist du verletzt? Timmy! Oh nein. Leute, geht's euch gut? Ja, alles okay. Uh, Ned, hat alles geklappt? Ja, Anne, alles prima. Ihr habt ganze Arbeit geleistet. Ich hatte Angst, die Polizei würde euch nicht glauben. Hey, wenn Anne will, dann kann sie ganz schön energisch sein. <lacht> Wie seid ihr Kinder dieser Sache nur auf die Spur gekommen? <lacht> Ganz einfach. Ein Hund, vier Spürnasen und ein Tunnelexperte. Na, da konnte nichts schief gehen. Ja. <lacht> Aber äh, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Schatz? Ja. Was, was für ein Schatz? Meinst du das Geld aus dem Safe? Nein. Wir haben in einer Nische eine alte Tour mit Goldmünzen gefunden. Ja, ja. Vanessa, wusstest du etwa irgendetwas von diesem Schatz? <lacht> Meinst du, dann hätte ich das Ding mit dem Einbruch geplant? Oh, wenn ich von der verfixten Kiste gewusst hätte, dann hätte ich einfacher reich werden können. Sie denken auch nur an das Geld. Die Münzen gehören dem Museum oder der Königin oder dem Falk. Genau. Das hast du ganz richtig erkannt. Aber wenn tapfere Kinder einen solchen Schatz entdecken, dann können sie einen Finderlohn erwarten. Oh, ja, ich. Und? Weißt du schon, was du mit deinem Anteil anfangen wirst, Ned? Oh, keine Ahnung. Ich hoffe nur, dass ich eine Chance bekomme, wirklich mal Tunnelexperte zu werden. <lacht> Oder bin ich etwa gefeuert, John? Na? Bist du verrückt? Ich bitte dich. Eine Beförderung ist ja wohl das Mindeste. Ich bin, ich bin stolz auf oh. dich. John, heißt das, äh, Ned darf uns nun endlich das Tunnelsystem alleine zeigen? Oh nein, mit Tunneln ist jetzt Schluss. Ab morgen will ich mit euch baden gehen. Oh ja, <lacht> Ja, ja. <Täusch>. <lacht> <lacht> <lacht> Wir sind liebe Freunde, und Dick, Ben und Josh. Und Timmy, der Hund, wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Uns locken Abend heuer und wir durchforschen alte Gemäuer.